antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i bibeln Apostlagärningarna kan också kallas den heligandes gärningar och apostlagärningarna skildrar ju den kristna församlingens födelse och spridning. I förra programmet läste vi kapitel 10 om Petrus som var både en bedjare och en handlingens människa. Hur han genom upplevelsen med Cornelius och hans familj Lärde sig också genom den här synen, uppenbarelsen, han lärde sig på ett djupare och mer fullständigt sätt att Jesus och hans död på korset verkligen förändrar relationen mellan alla människor, mellan folk som tidigare inte kunde umgås eller vara tillsammans. Här får du höra min sång Tack för ditt blod som talar om det här centrala i den kristna tron. Sång av Ingvar Holmberg och Inge Gustafsson. Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. Är Jesus Jag prisar dig Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. Jag prisar dig. Mina sår bringar Då läser jag från elfte kapitlet det som händer. Det står att Cornelius och de andra bad Petrus stanna hos dem några dagar och det gjorde han. Och sen så står det som överskrift över elfte kapitlet. Petrus rapport om hedningarna. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa Du har varit inne hos oomskuna män och ätit med dem. Jag gör en liten paus i läsningen där även om det hade varit ett och annat tillfälle där andra än judar fick möta Jesu nåd när Jesus själv möter kvinnan vid sykasbrunnen när han hjälper en kananés kvinna som har en dotter som är både sjuk och anfektad av onda makter och så vidare och när Filippus eh, leder den etiopiska hovmannen till frälsning. Men fast de här enskilda händelserna fanns så var det så att den kristna församlingen i Judén i Jerusalem, det var ju många tusen som hade kommit till tro på Pingstdagen och eh, tiden efter. Men de var judar av födsel och uppväxt och de hade tagit emot tron på Jesus och för dem var det inte så lätt att tänka om att de som de kallade hedningar det som hade varit den stora skiljelinjen det var judar, Guds utvalda folk och sen var alla andra folk hedningar och så kommer man att ta liksom Tag i Petrus och säger du har varit inne hos oomskuna män och ätit med dem. Paulus han beskriver på ett väldigt bra och starkt sätt om den här skiljemuren mellan judar och hedningar som alltså revs i och med Jesus Kristus. Och jag läser för dig några välkända och väldigt talande versar ur Efesiebrevets andra kapitel, elfte versen och en bit framåt. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna med den omskärelse som görs på kroppen av människohand.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 De här fantastiska orden skriver alltså Paulus till en församling som huvudsakligen var hedningar, de var icke-judar. Så han tar upp deras situation eh, när skiljemuren tidigare fanns mellan judar och hedningar. Och så talar han om detta som har skett genom Jesus Kristus. Jesu ankomst. Det är hoppet för en hel värld, för de privilegierade judarna men också för alla andra folk, för oss som var utanför tidigare. Nu ska vi höra en underbar sång och hymn som är en del av en text i Filippebrevet kapitel 2. Pingstveckelsens predikantkör i en inspelning för att du inte tog det gudomliga dig till en krona. Och det är Olof Hartmans fina text och Börje Rings musik vi lyssnar till. Nu läser jag vidare i elfte kapitlet från fjärde versen. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Jag var i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig, res dig Petrus, slakta och ät. Jag svarade, nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud har förklarat rent, ska inte du kalla orent? Detta hände tre gånger och sedan drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Cesarea, och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom det orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala föll den heliga ande över dem så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och det prisade Gud och sade till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Och det är betydelsefullt att Petrus skildring av den här upplevelsen, den får ganska stort utrymme här i elfte kapitlet. Precis som den beskrivs ännu mer detaljerat i det tionde. Det här bedömer alltså Gud och Bibeln som någonting väldigt viktigt. Det är något barnbrytande som pekar på det som är så oerhört viktigt. Att i Jesus så är judar och andra folk är liksom på samma nivå inför Gud. Jag tror att judarna som folk har en, en speciell roll har haft det i Guds plan och kommer att ha i fortsättningen men när det gäller själva ställningen inför Gud och sättet att uppleva frälsning där är judar och alla andra folk så att säga likställda i att uppleva och ta emot frälsningen den helige andes kraft att komma in i tjänst för Gud. Vi ska höra en grupp sångare, och musikanter som sjunger en härlig sång. Nu är det särla regnets tid, särla regnet är det sena regnet. Nu är det särla regnets tid. Jag läser vidare den andra delen av det här kapitlet därför att första delen handlar just om kan man säga en fortsättning av Petrus när han får vara med om det här storslagna att hjälpa Cornelius och hans anställda och hans soldater och sin, hans familj att uppleva frälsning och den heliga andens kraft och vattendopet under samma dag. Men sen fortsätter kapitlet med en annan viktig del och det är att evangeliet når även hedningarna. Och det knyter då an till vad som hände när Stefanus blev martyr och alla utom apostlarna i församlingen, de skingrades ut över landsbygden och ut på längre och längre ifrån Jerusalem. Och jag läser några versar ifrån den 19:e versen. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenisien, Sypen och Antioquia. Och det förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Sypen och Kyrene. Och när det kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Jag stoppar läsningen, pausar den läsningen här ett ögonblick och kommenterar lite grann. Många av de som hade kommit till Jerusalem och som blev en del av församlingen och som nu skingrades genom förföljelsen efter Stefanos död, de var ju fullblodsjudar eh, som tyckte det var naturligt att kontakta de som de sig hemma med. Det vill säga, de förkunnade ordet och budskapet för judar. Men så var det folk som kom, vad står det här? Och det står från Sypen, Ön Sypen och Kyrene, Kyrene i Libyen. Och det här var grekisktalande områden. Och de hade alltså grekiska som sitt så att säga, vanliga språk, vardagsspråk, även om de då kunde hebreiska förmodligen som fromma eh, bibeltroende judar. Och för dem var det naturligt att prata på grekiska om det här med Jesus och frälsningen. Och tänk att det står att Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Språket har ju en stor betydelse för att sprida budskapet. Det hänger samman. Det fanns en känd missionsman på 1900-talet som hette Donald McGovern. Och han gjorde mycket forskning av olika faktorer som var avgörande för att evangeliet skulle spridas i olika kulturer, i missionsländerna och så vidare. Och Han, han gjorde liksom, eh, kristet vetenskapliga undersökningar och skrev slutsatser och eh, har betytt väldigt mycket för Eh, förståelsen och synen eh, eh, när det gäller missionen hur mycket är vår egen kultur och hur mycket är själva budskapet i Bibeln det är inte alltid så enkelt för oss att själva eh, veta hur mycket vi är påverkade av vår egen kultur och någonting som han visar i sina böcker det är det att Väldigt ofta så sprids evangeliet allra snabbast i eh, olika länder bland de fattiga som bor trångt och som är beroende av sina släktingar som inte har så att säga kommit in i en slags kristen eh, sluten miljö utan de finns fortfarande av olika skäl mitt ibland sitt eget folk sin familj som har annan religion de är beroende av sitt stöd, stödet från släkten och där och det handlar inte om att de här människorna kan Bibeln särskilt bra de kanske är väldigt nyanvända de kan inte förklara eh, så väldigt mycket vad frälsningen är men de kan vittna de kan ge vidare det de själva har fått grepp om och där sprids evangeliet i, med stor hast och stor kraft medan i genuint kristna delar av världen där folk vet väldigt mycket och man har härlig musik och man har välorganiserade gudstjänster, där sprids evangeliet mycket, mycket långsammare. Det vill säga, där det finns ledningar, där går evangeliet fram. Och där har det effekt, där har det verkan. Och språket, det är ju en sån här ledning. Att man kan prata fritt med en människa och så berättar man, ja jag har mött Jesus och jag är fortfarande nybörjare, jag kan inte så jättemycket men jag älskar vad som står i Bibeln och tror det är sant och, och, och så här och så här upplevde jag. Och fast man inte vet mycket så har man en stor förmåga att kunna locka andra människor att vilja Öppna sig för Jesu budskap. Språket är viktigt och språket handlar ju inte bara om eh, så att säga grammatik och ordkunskap. Språket är också det vänliga bemötandet, det leendet, den öppna attityden. Det är lika mycket språk som är viktigt. Jag läser nu från 22 versen ryktet om det här, det vill säga att ett stort antal greker kom till tro i Antioquia. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Lite kommentarer här. Eh, församlingen i Jerusalem fick höra om det här väckelsen i Antiochia, en stor stad. Och man sände Barnabas. Barnabas som vi träffar på i Apostelgärningarna 4. En levit från Cypern. Eh, han... Eh, Sålde en åker och gav pengarna till församlingen. Han kom inte för att få vinning själv eh, av eh, det kristna livet och av Jesus. Han kom för att ge sig själv och sin talang och sin tid. Eh, och han kallas av apostlarna för tröstens son, tröstaren, uppmuntraren. Och det är när Paulus är alldeles nyomvänd och kommer till Jerusalem och alla är rädda för honom så är det Barnabas som säger till Paulus att ah, bryr inte om dem, var inte rädd för dem de är lite nervösa för att du har sånt, du har ju ett rykte om det att du har varit en riktig hårding men, men kom med hit så ska vi se han, den är öppne uppmuntrade, som inte var intresserad av att bygga sitt eget rike, men som såg värdet i andra. Han var den som man skickade till Antiochia Och så blir han glad när han ser vad Guds nu har gjort. Och han, han bara uppmuntrar dem att säger bara gå på, fortsätt ni det är rätt spår det här. Och han är med och undervisar. Och så tänker han ja men här ska ju Paulus vara här är han som fisken i vattnet och så reser han iväg till Tarsus, Paulus hemstad och säger till Paulus nu har jag ditt arbetsfält helt klart för mig följ med mig här nu vi ska vara i Antiochia och se de där ett helt år undervisar, umgås med folk och massor med människor kommer till tro ja det är en sån Spännande och vacker berättelse. Och sen så avslutas den här biten av att det var i Antioquia som lärjungarna först började kallas kristna. Kristen, det betyder en minikristus, en som är som Jesus Kristus. Alltså man såg människor som, ja de var så lika Jesus när han gick här på jorden. Att man kallar dem för mini-Jesusar ungefär. Och det där är ju ett fantastiskt fint uttryck. En fin benämning. Här ska vi höra Kristina Imsen sjunga Jag är en kristen och vill det vara. En gammal fin läsarsång. Kristina Imsen sjunger Jag är en kristen och vill det vara till sol i måne, ej skifta mig. Jag är en kristen, du hör mig svara om hela världen, mig och villig. Jag är en kristen och hjärtas regnar, jag älskar Kristus, det är mitt själv. Min första kärlek, jag honom ägnar, han är det värld till han fräls min själv.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 springa frittsman i Jesus sida som vinner seger med andens värld Jag är en kristen det ordet gäller som löser här på min bygrymsfärd Jag är en kristen som färden ställer till hemmet där i en bättre värld. Jag är en kristen mitt hemland ligger långt borta jorden, där sorgerar. Det är ingen längre om smylar tigga, de alla äter av samma bröd. Jag är en kristen, det ordet klingar i sorgens timmar som sjös. Efter på öarna vingar till evig vila i himmelri. Jag är en kristen och klappar döden på hjärtedörren med tunga slag Jag skyndar genast från sorgenären till fadershemmet på sällan dag. Jag är en kristen och klappar döden på hjärtedörren med tunga slag. Jag skyndar genast från sorgenöden till födershemmet hos älla dag. Då läser jag de sista versarna i kapitlet. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering, alltså en romersk kejsare. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén Det gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. De här små versarna säger väldigt mycket: En profet som hade kommit med några andra profeter från Jerusalem till Antiochia en profet som är fylld med anden och som talar Guds budskap men också i viss mån förutsäger det som ska hända och här förutsäger Agabus att det ska komma en, en stor hungersnöd. Och eftersom det var så här, det var lite fattigt bland de kristna judén väldigt många fanns där som inte hade yrken och hade eget levebröd och så de här nyomvända, den här nya växande församlingen i Antiochia, De bestämmer sig för att samla ihop pengar och skicka hjälp till de kristna i Juden. Och så sänder de det här med Barnabas och Saulus till de äldste i Jerusalemförsamlingen som då är med och fördelar det till de som behöver hjälp. O oh, så vackert! Kristen tro, det är inte bara att vara eh, i det blå och, och vara, ha fromma uttryck och ord och liksom blunda inför världens nöd och problemen i tillvaron. Att vara kristen är att också se praktiska saker, se vad man kan göra, vad man kan hjälpa till med. Ingemar Olsson sjunger Dela vårt bröd. Jag tog en sväng på stan här om dagen Det kom musik någonstans ifrån Sen såg jag varifrån Så jag gick närmare Det var en liten sånggrupp som sjöng Och den var typiskt religiös Men det var skapligt öst så ja, jag lyssnade När de sjöng Jag återkommer till det här att knyta an till att man samlar in pengar för att hjälpa de fattiga kristna i judeen i Jerusalem med mat. Mission, det handlar ju om att sprida den kristna kyrkan ut i världen i olika länder. Jesus ger det vi kallar missionsbefallningen, gå ut i hela världen, Gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem allt jag har er. Och så gjorde kristna människor, män och kvinnor från England, från Sverige, från USA, från olika länder man reste ut till riktiga uländer i Afrika, i Asien, i Sydamerika och man såg ju de praktiska behoven. Man såg behov, eh, problem, många analfabeter, många som var mycket sjuka. Det fanns behov av skolor, undervisning, eh, läskunnighet, det fanns behov av sjukhus, dispensärer eh, och så vidare och så vidare. Och så blev det naturligt att missionärerna också tog tag i sociala. Hjälpprojekt och startade skolor och eh, katolska präster och munkar och nunnor har ju på olika håll i Afrika och Asien startat skolor och undervisat och lärt ut eh, trädgårdsbruk och eh, alla möjliga nyttiga hantverk. Och så har den kristna tron spridits men också mycket nytt kunskap och mycket hjälp har kommit. Men jag tycker det är viktigt att liksom komma ihåg att man kan inte ta bort det kristna budskapet och ändå kalla det mission. Mission är inte bara socialt arbete, bara social patos. Mission det är att sprida Jesu budskap och att också då självklart Gå in och avhjälpa människors nöd. Kurt och Roland sjunger Du är brödet. strålar du är kär Jag ville bara som en liten kommentar. Du är brödet, sjöng de ju här. Jag har varit med många gånger på det kristna ashrammen. Bibelläger med förbön och bönegrupper och lovsång och bibelstudier. Och då har vi många måltider och så blev jag ombedd när jag var ledare på ett sånt här kristet ashram. Kan inte du som skriver sånger skriva en bordsbön för man tyckte att det finns ett par bordsbönor som används väldigt mycket i kyrkorna och då gjorde jag det och den lyder så här Livets bröd mig mättnad ger Herre dig i tro jag ser Tack för allt ditt goda ord och tack för brödet på vårt bord så att du knyter den ihop det här med livets bröd och det vanliga brödet. Jag sjunger den här lilla bosbönen för dig. Ser. Tack för allt ditt goda ord, och tack för maten på vårt bord. Amen, amen, livets bröd mig mättnad ger, Herre dig i tror jag ser. Tack för allt ditt goda ord, och tack för maten på vårt bord. Amen. Amen. Vi avslutar strax. Jag vill gärna be en bön. Herre, tack för undervisningen i ditt ord. Tack för det fantastiska att även om judafolket är ditt speciella folk, gode Gud, det som har fått bära fram frälsaren till mänskligheten. Det som har fått förvalta Guds ordet och den etik och moral som är en slags grund för ett bra samhälle. För Bibeln, Nya Testament, Gamla Testamentets underbara skrifter. Men tack Herre, tack Jesus för att du älskar alla folk du älskar de mest avlägsna naturfolk som har så lite kontakt med andra och du vill att alla människor ska få del av ditt evangelium och din frälsning Jag vill signa mina vänner som lyssnar och var med oss alla att vara spridare av budskapet och av kärlek och omsorg och praktisk hjälp. Amen.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 jag behöver Bröd och hem är en vid Jesus är allt jag behöver Jesus Det bröd för en hungrig själ, Jesus, vid öppen famn i en värld av hopp, Jesus är allt för mig Jesus är allt jag behöver Bröd och hem en vid öppen fan. Jesus är allt jag behöver Bro, över upprört sjö Jesus Tryggaste plats i en bomkrevat till en bättre värld Jesus är allt för mig Jesus är allt jag behöver Bröd och hem en vid öppen Jesus är allt jag behöver Jesus, sköna namn. Efter bönen hörde du min sång, Jesus är allt jag behöver. Ha det så bra. Vi hörs igen i nästa program. Va jag älskar din undervisning hela dagen begrundar jag den vad ljudligt du där på min tunga sötare än honung i min mun vad jag älskar din undervisning Hela dagen Begrundar jag den Vad ljuvligt i ord är På min tunga Sötare än